Alô, senhor? Oi,、um, oi. Um, dois, três, dez Vai retornar aí, Nogá, vai. Alô, alô, alô. Vai retorno? Isso. Vai começar não? Vai, v a Com vocês, c a l a n g o acesso. Segura essa f a m e i a Um cachaceiro, desci de pé de balcão. Resolveu seu sanfoneiro lá na nossa região. Cujo um tico vida pegou fama no sertão. No lugar onde passava, de tão rico ele tocava. s e r via de mangação. f o f o n a o f o f o não fofô. f o f o n a o f o f o não fofô. f o f o n a o f o f o n a o fofô. A poeira levantando, os cababedos gritando. Dizendo: d c o n junto bom. f o f o n a o f o f o não fofô. f o f o não f o f o não fofô. Fofona, fofofona, fofom, a poeira lavatando, e s capa b e b e gritando, dizendo: t c o n junto bom. O polo velho furado, f a z i a foram fofom, t r i â n g o enferrujado, o pandeiro sem tensão. p o v o sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira lavatando, e s capa b e b e gritando, dizendo: t c o n junto bom. フォフォのフォフォのフォフォのフォフォフフォフォのフォフォのフォフォのフォフォーフォフォーフォフォーフォフォーフォ Mas a música não saía. Um triangueiro, o arame e a pancada não tinha. Sabuma sem c o m p a s s o e ritmo ninguém ouvia. Pois o cor era rasgado. E o povo agarrado, sem saber pra d o d m i a Fofo, não fofopo, não f o f o n Fofo, não f o f o não f o f o n o Fofo, não f o f o não f o f o n A poeira levantando, os c a b a b e d o s gritando. Dizem logo junto bom. Vai minhas galanguinhas. Fofo, n o fofopo, n o fofopo. バイサックス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 Pra r e u n i r mulher e filho, como é bom falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar, pra mandar uma c h u v a p a r a a terra molhar, para acabar com uma seita no meu Ceará. Pra r e u n i r mulher e filho, como é bom falar, vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar, pra mandar uma c h u v a p a na terra molhar, para acabar com uma seita no meu Ceará. Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção, e vê t a n a fatura lá no seu sertão. Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção, e vê t a n a fatura lá no seu sertão.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 Essa história do sertão, Padre Vieira falou que o jumento é nosso irmão. Hon, hon, hon, hon, hon, hon. o jumento é nosso irmão, quer queira ou quer não. O jumento sempre foi o maior desenvolvimento do sertão. Ajudou o homem na lida diária. Ajudou o homem. Ajudou o Brasil a se desenvolver. Arrastou lenha, madeira, pedra, c a l cimento, tijolo, telha. Fez açude, estrada de rodagem. Carregou água para a casa do homem. Fez a feira e serviu de montaria. O jumento é nosso irmão. E o homem, em retribuição, o que é que lhe dá? Cartigo, pancada, pau nas pernas, pau no lombo, pau no pescoço, pau na cara, nas orelhas. <risos> Jumento é bom, o homem é mau. E quando o pobre não aguenta mais o peso de uma carga que se deita no chão, você pensa que o homem chega, ajuda o bichinho a se levantar? <risos> pois sim, faz um foguinho debaixo do rabo dele. Jumento é bom. O jumento é sagrado. O homem é mau. Vamos, só presta pra botar apelido no jumento. O pobrezinho tem apelido que não acaba mais: babau, gangão, b r a g u e o fofachão, imagem do cão, musgueiro, corneteiro, c e r e s t e i r o sineiro, relógio. Péu Ele dá a hora certa no sertão. Tudo isso é apelido que o jumento tem: astronauta, professor, estudante, advogado das bestas. É chamado estudante porque quando o estudante não sabe a lição na escola, o professor grita logo: Você não sabe que você é um jumento. E o estudante, para se vingar, botou o apelido no jumento de professor. Porque o professor ensina ler de graça? Pois sim. Quem ensina ler de graça é o jumento, meu filho. É assim: A, E, I, O, U, U. Silone, Silone, Silone, Silone, s i l o n i l o n e Só não aprende a ler quem não quer. Esse é o jumento nosso irmão. Animal sagrado. Serviu de transporte de Nosso Senhor. Quando ele ia para o Egito, quando Nossa Senhora pirritotinho. Todo jumento tem uma cruz nas costas, não tem? Pode olhar que tem. Todo jumento tem uma cruz nas costas. Foi ali que o menino santo fez um pipizinho. Por isso ele é chamado de sagrado. <risos> jumento, meu irmão, o maior amigo do sertão. Ele é cheio de presepada, sim, senhor. Uma vez ele me fez uma, menino, que eu não me esqueci mais. Quando dá as primeiras chuvas no sertão, a gente planta logo um milhozinho no m o n t u r o da casa da gente, porque dá l i g e i r i n h o é milho doce. Dá l i g e i r i n h o l i g e i r i n h O Jumento cismou de ser meu sócio. Eu disse, eu pego ele. Quando ele invadiu minha roça, eu preparei uma armadilha, cheguei perto dele e disse, comendo meu milho, hein? Vou lhe pegar! Ele balançou a cabeça, ligou as antenas, trouxeu o rabo, trouxeu, trouxeu, trouxeu, deu c o r s e e disparou. Deu um pulo tão danado na cera que nem triscou na minha armadilha. Correu uns 10 metros, fez meia volta, olhou pra mim e me gozou. Seu Luiz! Seu Luiz! Comi, seu mi! E como, e como, e como, e como? Fim da peste! O Mas Eu gosto dele porque ele é servidorzinho que é danado, animal sagrado. Jumento, meu irmão, eu reconheço o teu valor. Tu és um patriota, tu és um grande brasileiro. Eu tô aqui, Jumento, para reconhecer o teu valor, meu irmão. Agora... Eu m o r a só aqui pertinho, nega. Todo dia eu v i n h a te ver e trazer um pato e cheiro, nega, pra derramar em você. Veste o teu vestido novo, nega, vamos antes de chover. Bota teu vestido novo, nega, se t i r a me dá prazer. Quando chego no riacho, vou metendo a mão por baixo e arrancando o dia s o l E cantando um belo c h o t dando、um、beijo no canote por baixo do lençol. Lá se põe a lua cheia, já é meia-noite e meia, meia q u é logo até mais f r i o Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu v i n h a te ver. 「お母さんだってうってくれないんだか フェイクアウトド i に行 o とき a フ、no e、o イクアウ a t ア v 行くときに、フェイクアウトドアに行くときに、フェ e クアウトドアに行 r a き a フェ m クアウトドアに行くときに、フェイクアウトドア o 行 o ときに、フェ a クアウトドアに行く e きに、o v e r Bota t e 行 vestido ク o ウ o nega, se き i r a m ク d ウト r a に e くときに、フェイクアウトドア o 行くときに、フェ o クアウトドアに行くときに、フェイクアウトドア r 行くときに、フェイ 「いかんたんどんべろっしょ」「Dando、um、beijo no cancote」「Por b a i o do lençol」「Lá se põe a lua cheia」「Ja é m e a n o i t e m e a Te l a u a até mais e Seu m o r a a h nega」「Todo dia eu a t ver」「Seu m o r a a h nega」「Todo dia eu a t ver」 ピラフラスボンネッパーノーティアパレ e lá atrás, banda, quando aparece, l アロ、e、a テセンヨーペンセン a センヨセンヨセン a センヨセンヨセンヨ a ンヨセン n センヨセンヨ a ンヨセンヨセンヨセンヨセ s ヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨセ t ヨセンヨセンヨセンヨセンヨセ e ヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨセン u セン h セ r ヨセンヨセンヨセンヨセンヨセ s ヨセ a ヨセンヨセンヨセン a センヨセ c ヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨセンヨンヨセンヨセンヨンヨンヨンヨンヨンヨンヨンヨンヨ u a p a ンヨ ã o Da roça teira que traz a cor, que nasce o teu coração. O sol e s c o n d e por detrás do horizonte, em uma viagem delirando o teu olhar. E lá a s manas quando a noite aparece, a lua cresce, eu p e n s e em você. O sol e s c o n d e por detrás do horizonte, em uma viagem delirando o teu olhar. E lá a s manas quando a noite aparece, a lua cresce, eu p e n s e em você. 「キュンとジュリアナ」「キュンとジュリアナ」「キュン a n ュリアナ」「キ a ンとジュリアナ」「キュ a とジュリアナ」「u ュンとジュ e アナ」「キュンとジュリアナ」 O horizonte em uma viagem delirando o teu olhar e lá para as b o n q u a n da o noite aparecem. A lua cresce, eu p e n s o em você. O sol se esconde em p o n t a t r á s d o horizonte em uma viagem delirando o teu olhar e lá para as b o n q u a n da o noite aparecem. A lua cresce, eu p e n s o em você. Canta Juliana e traz a flor que nasce da tua paixão. Que traz o jose, que nasce o teu coração. O sol e s c o n d e q u a d o é t a r d o horizonte. Em u a v i a g e delirando teu olhar. E lá pra esconder quando a noite aparecem. A lua p é s s i m eu p e n s e em você. O sol e s c o n d e q u a d o é t a r d o horizonte. e u a v i a g e delirando teu olhar. E lá pra esconder quando a noite aparecem. A lua p é s s i m eu p e n s e em você. Carolina. <risos> Carolina foi o maior e s t r u p í c i que eu encontrei na minha vida. <risos> a、ah, mulher bagunceira da m o l e s t a mulher cangaceira. Pusse Carolina no forró que tava tocando. Quando eu vi s t a r aquela mulherzona diferente no meio do salão, sem dançar com ninguém, só mangando dos matutos, eu pensei comigo: aqui deve ser um grande pedaço de macamim. Mulher bonita. Morena trigueira, cabelo comprido, bolinha de lombo. <risos> aí eu comecei a caprichar n o f o l i Velho pra ver se ela dava fé d em i m Mas ela nem fedeu. E eu pensei comigo: está danada. Se aparecer aqui um colega pra me dar uma ajuda, eu vou aí pra t o r i r o que é bom pra tosse. Aí apareceu、um、anselmo. o a n s e l m o Ô a s e l m o pega essa sofona aqui. A n s e l m o pegou a sanfoninha. Aí eu fui na banca de Samarica. Samarica tem cerveja? b o t e um cálice. c e r g i n h a é essa, Samarica? Só tem escuma? o x e n e cerveja aqui, quer se mesmo. a pois, p o s s duas encangadas aí no fundo do pote, que eu volto mais tarde. Aí me botei p r o salão com mais de mil. Cheguei perto dela e disse: Que má pergunta, vai me ser q u i a Carolina? Ela escorou na perna esquerda, descansou a direita, botou a mão nos quatro, balançou e disse: Pergunta é bem, Carolina com K. Quer dançar mais eu? Ela disse: Só se for agora. Aburfelei e saí com essa mulher. Joguei ela para direita, ela v e m Joguei para esquerda, ela t a v a aí. Mulher adivinhona. Chamei a mulher no voo do carcará. Sabe o meu carcará, né? Ele voa na vertical, para no ar e fica peneirando. Aí eu vim descendo com ela bem devagarzinho no meu braço. Quando ela triscou os pés no chão, ela deu uma gaitada. <risos> Ai, é hoje. Eu digo é hoje mesmo. Aí s a i u m fazendo aqueles cuchicos todos. A mulher pegou o cabelão e rolou na mão, assim como o vagueiro que vai derrubar boi. p e n d e u a cabeça p o r um lado e saiu rodando. Deu、e、rodando mais ela e dando cheiro d o cagote dela. Nessa altura nós já estávamos fazendo era teatro. r Era o maior burburinho do mundo. <risos> Aí eu disse para ela, Carolina, vamos a c u l á Ela respondeu, b o r a Chegamos na banca de Samarica, Samarica, s e r v e j i n h a Ela botou uma, nós bebemos. Bota m a uma. Ela botou a outra, nós bebemos. E Disse a Maria que bota mais duas engangadas aí no fundo do pote, que nós vamos gostar mais tarde. Aí voltei p r o salão. Aí já não estava mais fazendo aquelas m i s é r i a todas, m a não. Aí nós já estava sereno. Nós já estava daquele jeito. <risos> Maior felicidade. Aí Zé do Bahia chegou, bateu a mão no meu ombro e disse: r o s z a g a acabou a festa. Eu d i Gostei, acabou a festa? Acabou para você. Você agora vai tocar. Você que é o tocador? Você t á aqui fazendo arte, t á fazendo até teatro, e vai tocar. Depois t á certo. Aí eu cheguei perto de uma séria e disse: A séria, passa a safona para cá e vai dançar com Carolina. Mas não vou entrar longe, não, hein? Fica dançando aqui em volta de mim. Aí a séria me achou, foi bom. Aí eu caprichei. De vez em quando, a séria passava por perto o r p de mim assim, Carolina dava uma rabanada de vestido para r e b a t e r eu cobria a sanfona. Eu sentia só aquele cheirinho de fulô de amor. <risos> Maior felicidade. Aí Zé de Bahia gritou de lá: É i mil réis, dá na hora da cota. É i mil réis, quem não pagar não dança. É i mil réis, não, tá conversando? o x a não quero c o c o q u e r hora de choro baixo. É 5 mil réis, 5 mil réis, 5 mil réis, 5 mil réis. Também foi ligeiro. Fez a cota, chegou perto deu e disse: O teu tá aqui. Eu disse: Sério, passa e s a n fona aí pra Pedro minha garrafa. Santo. p o n t o na mão do v e n t minha garrafa. Aí eu saí. Sete de manhã me deu uns 40. Aí eu saí com Carolina e a n é r e b o Vamos contar o dinheiro, s é r e b o É vinte pra tu e vinte pra eu. Eu vou contar. Pronto. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. a h s é r e b o besta. Quase por tu, que em cima de Carolina nem prestava atenção à minha contagem. E eu tô lá. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. Pronto, Zé, aqui tá o teu, aqui tá o meu. Agora tu vai voltar a tocar até de manhã. Guarda minha sanfona amanhã que eu vou buscar, hein? E eu já vou pro Carolina. Aí, chegamos na banca de Samarica. Samarica, ser reginha, ser reginha. Samarica passou a ser reginha pra ele. Nós bebemos. Outra ser reginha, bebemos a outra. Aí, já tava mesmo perto ali do pé d o Sombrião, onde minha aguinha tava amarrada. Cheguei perto da aguinha, acoxei a c i n passei a perna, joguei Carolina na garupa e saímos escondidos pelos fundos, fomos embora. Aí Carolina d i z s e pra mim: Olha, mozada, ah, puxa mesmo, que a cabroeira vem a t r á s Parece que eles estão querendo botar gosto do ruim do nosso amor. Diga q e tu diga isso, Carolina. Sabe que é a história do sovaco por vazia dessa égua? Aí a aguinha se abaixou. Saiu danada, chega, saiu baixinho. Piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, piriri, p i r r i Epa! e s c o l h e s m o na beira do rio, o riacho tava cheio, rapaz. Aí a água r i f u g o u a água. E agora, Carolina? Vamos esconder dentro da moita. Aí foi dentro dos matos. Aí nós entramos n o m a t o A negrada vinha atrás e riscou também na beira do rio. Aí nós escutamos, foi o c o n v e r s á r o deles. É, sumiram, se encantaram, se escafetearam. Jotzinho de pé de serra, u m sanfona mordendo e a neguinha arrastando pé no、um、chinelo. s o é bom demais. Meu olhar não leva jeito de chorar quando vê e o teu sorriso derramar. Ser f i z o cristalino de alegria, como o beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou, do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor, é mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam o、um、corpo de outro amor, como o beijo que essa praia deu no mar. Olhar não leva jeito de chorar quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria, como o beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor, que é mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vais sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam o、um、corpo de outro amor. Como o、um、beijo que essa praia deu no mar. Olha aí, a sanfoninha vai só mordendo, vai só mordendo. E a gente tá por f e r a n d o aquela negrinha, pelo meio do salão e o chinelo. Ô shh,、oh, coisa boa! Meu olhar não leva jeito de chorar. Quando vê o teu sorriso derramar, esse riso cristalino de alegria, como o beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou, do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade minha é teu amor, n e m mais claro que uma noite de l u a Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. Os meus braços abraçam um p o r p o de outro amor. me pedir, eu d o eu d o eu d o eu d o Com carinho, com muito amor, eu dou, eu dou, eu dou. Tudo que você me pedir, eu d o eu d o eu d o eu d o Com carinho, com muito amor, eu dou, eu dou, eu dou. E tocava pra morar, r d i t e l e s ã o g e l a d e i a e fogão. Do carro pra passear. パノセカンド、パノセカンド、パノセカンド、パノセカンド、パノセカンド、パノセカンド、パノセカンド、パノセカンド、パノセカンド、パノセカンド、パノセカンド、パノセカンド、パノセカンド、パノセカンド、パノセカンド、パノセカンド、パノセカンド、パ Não foi igual à q u e l a que foi embora e me deixou. テレビの上にあるフォーカ e をパシャッパのお客さんに会いたいです。 えっと、えっと De matar gente no sertão já foi trabalho mais maneiro, menos pra eu. Quis matar um homem, me lasquei. Levei uma surra tão danada, uma surra caprichada por meu pai e minha mãe, que eu a r r i b e i de casa. Dezoito anos incompleto, 1930, ingressei nas forças. Revolução como diabo? Tiro como diabo? Nunca dei nenhum, eu queria ser artista. <risos> Ingressei na RCA, onde estou até hoje, graças a Deus. Aí eu já era artista. Artista do Nordeste, meu sonho. Comecei a sentir saudade de casa. o、oh, m pelo cartaz que eu tenho, eu acho que já dá pra voltar. Eu quero dar uma surpresa danada meu pai. A surpresa vai ser tão grande que ele não m a i v a i esquecer n a vida dele. Regressei. Cheguei em casa de madrugada. Estou ali, naquela madrugada sertaneja, frente a frente com a minha casa. Chamei. b o a de casa. b o a de casa. Me lembrei do prefixo. l a v a d o seja o n a s c e n r Jesus Cristo. Para sempre, s e r a Deus louvado. e seu s Januário? Sim, senhor. Estou vindo do Rio de Janeiro, seu Januário. Trago um recado para o senhor. É do filho do senhor. Mandou até uma coisinha para ele entregar. Estou morrendo de seide. Quando vim de lá, traga um copo d'água para mim. Copo? Não, traga mesmo um coco. <risos> Fiquei olhando pela greta da janela. Aí vi o v e r acender o candeeiro. e s c u t e i o d i b u n g a t a do caneco no fundo do p o t e No fundo do p o t e lá no fundo. d i b u n g o <risos> Lá veio velho pelo corredor.、O、caneco numa mão, o candeeiro na outra. Chegou mesmo na janela que eu tava. Arriou o corpo d'água no batente da janela. Tirou a t r a m e l a Abriu a janela em cima de mim. Aí eu senti o cheiro dele. Aquele. aquele cheiro antigo. Aquele cheiro meu. Ha, ele e n c a n d i o u s e levantou o candeeiro acima da cabeça e me interrogou: Quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho. Isso hora de você chegar em casa, seu coisa. Santana? Gonzaga chegou! Viva Deus! Meninada,、Ey! Menino como o diabo, irmão que eu não conhecia, <risos> aí ninguém dormiu mais. d E manhã cedo a casa já tava cheia de gente. Aí eu digo: agora eu vou fazer bonito, vou cantar pra esse povo. Desembaiei a sanfona e mandei brasa. Quando eu pensei que eu tava agradando, Raimundo Jacó gritou lá do、no、meio do povo: Luiz! Respeita já no ar, moleque! Ha <risos> ha! Quando eu voltei lá no s e r t ã o E que zombado, e já no ar eu comi o pole prateado. Só debaixo 120, botão preto, v e m juntinho como negro e pareado. Mas antes de fazer bonito, de p a s s a r d e m pro granito, foram logo me dizendo:、viu? de taboca, rancharia, de salgueira, bodocó, já no ar é o maior. E foi aí que me falou... Ô、oh, menino, me traz aí duas f o l h a s de lixa pra eu arremedar n os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da s a n f o n a de Dominguinho. Aí seu Lu! l a <risos> Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim. Matou-me. Só se for de alegria. Todo tempo quanto tiver pra mim é pouco pra dançar com meu b e i z i n h o numa sala de reboco. Todo tempo quanto tiver pra mim é pouco pra dançar com meu b e i z i n h o numa sala de reboco. トテポトベプラミアポ d パダサコメウベンジ s ウマサラデレボコ。 Pra nós viver i g u a l a d o é sangue suga. Nossa mão pede mais fuga do que essa que é no tom. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu v i z i n h o numa sala de rebô. o Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu v i z i n h o numa sala de rebô. <risos> Por que, seu vézinho é masculino? Segura aí, poeta! Já s e g u r u Tá bom demais. Esse é r e talhada. トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥト�� Todo tempo quanto h o v e r pra mim é pouco, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia a m a n h e s Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação, danai viver igualado sangue, sou v e n o s sua morta demais.